Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. 15 minut. Napsal Luboš Zimňok. Kvapem se blíží Vánoce, kvapem se blíží i konec turnaje London Chess Classic. London Chess Classic možná není nejvýznamnější akcí tohoto roku, ale rozhodně je to zajímavý a hlavně bojovný turnaj. V dosavadních sedmi kolech skončilo výhrou Bílých, nebo černých figur 20 partií a jen 15 partií skončilo remízou. V sedmém kole skončila korektní remízou partie doposud vedoucího hráče Michaela Edemse s Andrejem Volokytinem. Celkem krátká partie, 29 tahů, ale průběh až tak nezajímavý nebyl. Druhou bezproblémovou remízou byla partie Luka McShane'a s Žilem Musárem. Bílý stál v jedné chvíli možná o kousíček lépe, ale McShane'ovi se v turnaji zatím moc nedaří, takže vzal zavděk kremízou. Shreyas Royal má nejnižší rating v turnaji, ale na jeho hře to není až tak vidět. Na začátku turnaje jsem psal, že je schopen potrápit kteréhokoliv hráče, což se potvrdilo i v partii s favorizovaným Gukeshem. Gukesh stal po zahájení ochlup lépe, ale pak přepjal strunu a dovolil oslabení svého krále. Kdyby se ve 29. tahu zamyslel trochu déle, Možná by zahrál tak H6, kterým by vytvořil matovou síť kolem Černého krále. Při správné hře by se mat nekonal, ale bílý by dostal lepší věžovou koncovku. Royal plán s postupem pěšce na H6 viděl, zahrál jej později a spokojil se se ziskem figury, za níž však měl černý hromadu pěšců. U partie šestého kola mezi Bartelem a Tabatabejem jsem psal něco ve smyslu, že oba hráči hrají ostré šachy. Oba to potvrdili v sedmém kole. Amin Tabatabej hrál s Nikitou Vityugovem, kterému se v turnaji moc nedaří. Amin v devátém tahu nastoupil G pěšcem, 9 G 4 a vytvořil na šachovnici působivý chaos. Oba králové uvízli v centru, černý získal pěšce, ale zaostal ve vývinu. I takové chaotické pozice mohou být rovné, ale obě strany musí hrát velmi přesně. Zvlášť strana, která nemá vyvinuté figury, Musí dávat pozor, kam šlape, protože všude kolem jsou nastražené pasti a miny. Na minu šlápl Vytugov v 18. tahu, jezdec C5. Tah nevypadá špatně, ale Bílý má k dispozici silný dvojí úder. Po 19. jezdec G5 je napadená černá dáma a slabé pole F7, které Černý nemá čím pokrýt. Že po braní na F7 Bílý obětuje figuru? Ano, klidně si to může dovolit, protože jeho figury jsou připraveny útočit. Zbytek partie je stále náročný pro oba hráče, ale Černý už bojuje za ztracenou věc. Hezká partie. Zmínil jsem Mateuše Bartela. Líbí se mi jeho ostrý styl. V sedmém kole hrál s Hanzem Nýmanem. Nýman si zaslouží kritiku, ale nikoli za partii s Bartelem. Zaslouží si kritiku za turnaj v záhřebu, kde v devíti partiích vyrobil jen čtyři drobné nepřesnosti. V Londýně konečně hraje lidské šachy a můžeme si o tom myslet, co chceme. Já se domnívám, že 15-minutové spoždění online přenosu a hra bez diváků vrací Nýmana na zem mezi normální smrtelníky. Z Fischera se tak rázem stává fušer, jak vtipně poznamenal u Nýmanovi prohry s Volokytinem David Navara, vstaženo k partii Volokytin Nýman. V partii s Mateušem Bartelem si Nýman vybral relativně klidnou italskou hru. Bartel však i v takových variantách umí pořádně přiostřit. Těžko říct, do jaké míry měl Mateuš proanalizovánu variantu, která se hrála v partii. Tach 11 král H8 vypadá jako domácí příprava, ale klidně mohl Černého napadnout i u partie, protože je celkem logický. Uvolňuje sloupec pro věž, odchází ze šachu, pobraní na F7 a je to vlastně úvodník k útoku na postavení bílého krále. Plán černého je podle mého gusta. Za pěšce, kterého obětoval, má černý kompenzaci v souhře figur a prostoru, ale důležitější je, že bílý má skladiště figur. Ve 32. tahu obětoval Bartel figuru, 32 jezdec H4, což je objektivně, to znamená dlestok špatně, ale v praxi je to tah s vykřičníkem, protože i po jiných tazích má bílý velkou výhodu ale černý by zůstal bez protihry. Počasové kontrole měl bílý tři pěšce navíc, ale jeho král stál v poněkud podivném obklíčení vlastních i soupeřových figur. Pobraní 43 věž z C, bere C2, přišla rozhodující chyba bílého. Trochu překvapivě, protože i já, aniž bych kdykoliv v nějakém turnaji dosáhl performance 2900, jsem viděl tři v celku logické možnosti bílého, z nichž minimálně jedna, ta moje, se dala lehce spočítat. Nyman vzal na C2, 44, dáma bere C2. Mohl si dát také šach na H6, 44, dáma H6 šach, což doporučuje Stockfish jako nejlepší. A což jsem já při sledování a propočtu zavrhl, protože jsem neviděl, jak hrát dál po šachu věží na D2, 45 E7 věž z GD2 šach, ale možný byl i tah 44 E7, který by zahrál asi každý lenoch, kterému se nechce moc počítat. Tento tah totiž ani není třeba moc počítat, protože černý pak musí vzít na C1 dámu, nemá žádné nepříjemné šachy a na první pohled je vidět, že za E pěšce odevzdá věž. Po Nýmanově 44 dáma bere C2, ještě není nic jasné. Možná má černý nějakou převahu, ale bílý má dostatek materiálu, aby černého, když už nic jiného, alespoň znepokojoval. Níman však v Londýně hraje konečně lidské šachy a nedokázal hrát nejpřesnější tahy. Bartl hrál naopak velmi dobře a i po těžkém průběhu ukázal, že mu není cizí ani uplatňování výhody v koncovkách.